2014an bain bat eh ondarrriko makume e, proposatu zuten e, ideia bat bota zuten eta eh garraiko foru aldundiko langile teknikariak pues begiaenez ikusi zuten eh ikusi zuten eta orduan eh e, gustatzen gustatzea makumezkoitza 30 barazi kontserba bat eta eta bueno izango zete dena bustartua ze bat ezarri eta hartzeko eh kooperativa arteko e, ideia bat, ez? horrei e, bide emateko eu euroko partide bat onartu zen proiektu bat egiteko eta aztertzeko idei hori eta, bueno, ikusten e, dugu, azkenean e, e, bere ba, eserean geratu dela horre e, ingeratu da e, aukera hori eta, bueno, guk uste dugu olako jarretak aprobexatu, olako aukerak aprobexatu bat direla eta zinezak egu, zi, e, olako bueno, e, aukerak galtzen e, ez, azkenean e, intzitena egin behar dira eta eta zontan behar malkun eta eh lande ez daite, ez land lana be sustatzean ari beldin bagera, ba bueno, eh hori honeko tristeraiko garbia lkau ez ustea. Mm -hmm. Zuta, desk, bai bota. Bai, hori pato arrizun e, 100.000 €ko partida e, onartu zen, eh hori esanaitu diru partida hori dagoeneko galdu egin dela edo hor e, dagoela ba, ta ba, ez dela egin. Ba dirudi baietz, ba, ba dirudi e, bere momentuan e, bere hartan e, utzi ta eh E, galduko zela, eta, bueno, hori azkenean da, ba, bitxate interesal dutzen pertsona dut, gugur aldetik anezatuko bera e, horri heltzen baina, baina, bueno, e, hori da aldu mitzik etorri bazen diru partida bat, bere hortan duziraldin bada, ba, ba, ba, hori ba, ere, bitxate jarrela horiek ere kritikatzen dugu, ba, ze batzutan harinkeria e, ze usten diren gauza batzuk, e, E, bueno, ez, eta, eta, eta, bueno, orduan hori interesa duten pertsona, bixate, ba, aztertu harko dute gaia, eta heldu, eta bixate horreiekin, hmm. e, eta bestetik ikusen dugu, ugala bere ere, ikusita bere garaiko aldundiak diak, ebidira garrekutzen zula irena edo proiektua, ba, eskatzen dugu, kasu hondan zehazki, udalak sustatu dezala, e, e, irena hori ekin dezaiola irena horri, eta di, di, azu esan, la, diru partida bat, bintzat, e, proiektu bat erredaktatzeko dekuntzeko ze nolainoko bidearean arrektatzen honetan, ez? Bai, e, izan ere, horti, hor, e, ondarribia bian nolabaitere martxan delarik ere, jakinda ondarribian sortireun da ba, ilurogei bat langabetu dira, eta erdia baino gehiago emakumeak, e, lehen sektorea horrela sustatzeare, ez dago soberan, ez ez, eta, haribera, e, bono, ze, bat ere soberan, ezta? da? eta gainera ikusten ari gara, bueno, de batzutan, batetik ze, ze limitazio ditugun, baña beste dikete gese nagierak batetan e, nola e, bezinertzia bat du tiene ja gerian el ere bain e, gabesi horreri edo, edo limitazio horreri ez? eta dire zugo uzaten esneki egin behar noski eset baña baltan murrisen edo mugatzen ari gera eh rxena da aguna da dakagunak, taulako 3. sektorea zerbitzu eta orduan Ostra, lelengo sektoria aliketa edozein idei aprovechatu eta aukera aprovechatu behar dira Lelengo sektori gultzatzeko, tekusten dugu ze dagoen bigarren sektoriakin ez da kompletatuago izan, eh? mm. Ongida, hori da, eh, lehen dabetziko probosamena eta bestea, bueno, ba, ondarri bian gabezi nagusi bat delari, de behar teknikariaren aldarria ez da orain goa, baina eh, horren kontaltazioa arintzea engalde egiten buztu da, eh? ez? Ba, hor dago beste gabezi bat, azkenean eh pasatzen dena momentu oro eta hainbat gai desberdinekin holako e, egunetan eh denok e, AOBT hortze ibiltzen gara eh bakaso hontan eh bakume aldeko eguna e, berdintasuna eta baso estatua berrela baina dora azkenean argi dago na bajun dela modu praktiko eta eta eta teknikorra eta eta sufray para herramienta hobardugua es eta hor azkenean ikusten dugu ezeki zertikan azkenian eh Leiza Jakin bere ba, mugak izan dituzkela kontratazioaren e, arloak baina marcha hartzea berdintasun teknikari bat finisten bali baduguentzat eta hau badu, ba, da gobernu finisten bali badu berdintasunen arlean arloan ere egin ber dela jardun ber dela eta marcha hartzea berdintasun teknikari bat ai zuzen ere hori e, ikusiko e, nanuke gure ideia bezala plantatzen dugu ba berdintasun aterraztzeko ba, eta bestetik ba Honarribianan gerta zi ditzakeen indarkea machisten bizxien e, laguntzarako da ba, koordinazio protokolo bat e, jorratzeko daiz gutxinez ongi da. E, eh Azkoan ne Arancha Berrotan gizarte zerbitzotako ordezkariek aipatuzuen, e, aurtengoa aurrekontuetan 6000 euro bideratu direla, eh indarkeria eh saiesteko protokola osatzen hasteko edo e, udaltaldeak hortan lanean ari zaretela, eh udaltalderen lana gauza bada, baina azken batean au guztia e, politika aktibo bat e, garatzea teknikarien esku dago. Mm, bueno, bai, eh, argi dago na, bueno, data eh, politiko izan behar dela, eh, bai eh, kaso hontan diru partida bat eh, lideratzeko edo edo marchan hartzeko abiaseko de proiektuak eta gero o, parte hartzea izan behar dena aldenon artean, ez? O sea, ziren, e, bai, bai politikariek egon, teknikarien parte hartzea oso garrantzitsua da eta gero ikusten dugu nada ere bai, es, lazio se arman egon berden, eh gaioni lotuta, e, lan egiten duten e, hainbat elkarte el eta kolektiboakin, es. Orduan, e, bueno, Gugu ezen dugu, e, martxakarri bat dugu la historia hori, baina modu, modu integral batean, ez? Azkenean, uraletik abiatuta bada ere, herriko e, er, beste elkartekin badera.